Ebu Sejid el Hudriu radi Allahu anhu ka thënë Kemi qenë në luftë së bashku me të dërguarin Allahut a.s. në të gjashtë të mbëdhjetë në ditë Ramazanit Nga ne kishtë të atil që a gjeronin, po edhe që nuk a gjeronin A i që a gjeronte, nuk e qortonte dhe nuk e nëndshmonte atë që nuk a gjeronte Dhe asa i që nuk a gjeronte, nuk e qortonte e nuk e nëndshmonte atë që a gjeronte Transmeton imam muslimi Këto hadithe